برزان پرتجيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اللهم لك الحمد في دنيانا واخرانا لا نحسي ثناء ان انت كما ارديت على نفسك لا اله الا الله لا اله الا انت سبحانك اننا كنا من الظالمين ان شاء الله كان يكيد الصفجتين ادرين بالزميت جاء الدرس na jemi në themën tonë kër anë i kërimin mrekulli me fjesën e dërësit tonë sëd, insha Allah përgjërimi i fjallës si fjallë në ajet edhe dhatë fjallën në ajet mrekulli këtë shashje do të arrafin sëd me ajetet me të cilët dhe kemi për insha Allah më dërësit dhe sërën pas i qindije me të cilët dhe të mire me sëd kanë përqëllim na vërtëtojnë si që ka nga vetë ajetët a Allahu zhëllë në gira luru me qenë gjithë njëtë vërteta, me fjalën e thëmën në vendin kërët a thëmën Allahu zhëllë në gira luru me qenë në shalu, edhe nuk ka qarë e pa mundur ashë që shkensa një ditë pëj ditë dhe me thërë tjetën dhe dërështim. Isha Allah, si të në prëmëtër e koha, dhe të kalëm edhe në pjesën e ditë të mështër, e lidhën me thëmën të mështër, kur mundet shkensa edhe كور ماندر مجانا تنكو نرسل مجانا لشاتر تفلين ترى آيات بسم الله الرحمن الرحيم والأرض مددناها الله جل جلال و جل شأنه كفان قرآن الكريم كات كت بيث كات آيات شكرت أقول والأرض مددناها يمي تفولش كي أنسى اشترك قرآن الكريم توقل كفارة كميشتري Kurani Kerim. Atëm të otëm, e të mishtri. E të mishtri dhe sotë të kemi bëjtë rrakshë. Kështë do Korani Kerimin e paraqep këtëtë të të kuranore. Qëtash, kam tërqerim sër në shfigu. Me njëha, se kur ashtë Korani Kerimin me shtenën moderne, me shtenën exactën në kondrështën, para voctalë. Do ta trevorë një regullë, ishalan bagat e asa rebelore bagat e ati depresioni dhe të gredhen visedat të pos me ndojtë të gjithën kujtës të sipër vetëm me një rast kura një kërimi edhe shkenca janë këndrështim vetëm me një rast në asë një monirë, në asë një rast qëtër nuk ndohë një rast vetëm me një rast a e rast është kër një shkenca pohëm se atë gjë që e ka thonë janë brem shkenca shkenca nuk janë bremë Kur i dhefar Kur'anot, çdo Kur'an i Kërimë mbulo atë që them, Kur'ani i Kërimë nuk jam mbro. Ka dhe kam aftësinë të shkruaj Kur'anin e gjithë. Nëse ose ka thënë pa kuptuar, do ta përsërisni hartë shtatë të aba, djalë s'todi. Këta kurse ma mendim me madmendin fondësi. Kur i dhefar ishte i zotë, s'të jam mbotëre, s'të jam bashkë horë sot. Një gjahë ora sot se kish, askë, askë nuk jam mbro. Doqop, ska e shkëndyrë zërvëtorë ndrise. Kur një alim prej ulemorëve të Islamit, e ndronni të Kur'anit e Kërimi fjalëa janë dona, tira alit Kur'anit e Kërimi nuk e ambron, atëherë Kur'ani e vështën famin kundrstim. Nas një ras 4. Nas një ras 4. Pra, çish ndonë kjo? Çish venderta të ajo? Qi një alim prej ulemorëve të Islamit e sot ni jo asollsi ambron. Nuk shajmë më lëharet, çon drejt. افال ورث ارض بعد والارض مددناها فصنع الله جل جلال جلاله القران الكريم توخا احكام باطره كتو كان القران الكريم دياس ايتي بامووزو كوس كوس كش نوك بهسون كتاب منهار نقاش مسلمان دول فرزري دولتسا دم فرز اسلام كوتنيمي كوت ازاني كوت حاج كوت, كوت نا موزي كوتكي ريغو اي شي كانيب نانت اي شي كانيب نانت ميتاتليت Elevata pa tokën me të kundërtën sa po të thojëja. Oza po zotëgojë ajo rreth. Na yet. I finance fashion from the lot. Ka 3 porta që janë ka prop tim. E. Je ar dhe is rund. 2000 from the lot. Sirf ilmi. Ka ul kontoja. Barne la me të më të pla të ajë nuk janë ataj. Po mka se kam nuk ku më di shtaka pa ajë. Allah i në Kurang ka thonë të e ta ashe raqsh, të ashe rrash, edhe marej puna, u krimo. Në së nëmë të besojë musimant, atë njëri shka ka fatë në altë a kemë kërësit gjamiës, së le a për mele për me besu. Për mele musimant, para ati shka platë në të rrësie dhe mëzat, i s'ka më që të... Hoxha po fotë, Allah i ka thonë. E që të, të prafë, defekti kosh, defekti nuk ashtë a shka ka qenë në në haksin, edhe ka imqizur rrëz se a i toa ndërëm një gjoën shka Kuran i Kerim e sot më drishë nuk e sota e sota pe e ka për qëllën një qëtërë Allahu jëllë e sotërën ka fënë Kuran i Kerim të okër e kam kriut rrash e ka për qëllën e ka për qëllën me në fënë se e kam kriut rrash para kam dhe jume dë fërë shkohën e në veri para ti e ke të okën rrash shkohën e në jume para ti e ke rrash كوولين ديال البردين كتشكوش باكي فراس طراكوندو توا كيتراس كوول ا هو الذي جعل لكم الارض غلولا تمشوا في مناكبها تطوره المرض ديجيتو من القران الكريم سور الاف اوه وكان كيوطوك شي دول كولايسمت ليه مهات البتاع Në kënë u më nërëzki, hani për e nërëzki të asaj. E të ndot le, përndri që më të meqenë, e rash, për a kanë vëtua, qarkullimi jëtë ka qenë, ka për meqenë, shënë i vështirë. Qarkullimi jëtë ka për meqenë, shënë i vështirë. Pra, e kemi dotë rash, ati ku jeti. E kemi dotë rash, ati ku jetu qarkulli ti. Pra, kejtë rrëzun mehez, për a kanë vëtua asë rash, a në realitet pë Qto Korani Kerimi i ka gjanat e sekta edhe si halen kër e ka përdojrë dhe lë arda me dhe dhe në jaha, të ote në kam bëhatë vrash, pra, ku amre të vijetu, ku ammë gjizën këta e dhe, na më gjizën i më të të gjithë Korani Kerimi. Më gjizën i më gjithën i më gjithën i më gjithërë, se në të kohë për kanë zbri, qa që në të kam pas me këptu ato, të të të në të dhinë ma shumë se fara rejë të sa ato kënë të k Ki Kur'an kauar por derisa ti dita e Ahmetit. Generat mas generate do tju mësojë një se artçi po e famin, po foni ju, edhe nuk jam ndrën por a liqëni, më zili me embris, sa thara e Sulmani mes kanë se Sulmani be deduriel, u Sulmani me radlata, tani lindin prej Isait gloçe. Të lindë prej gloçe. Lindja e prekta e gloçës pëtra, lindën prej Isait polarizimin mes diqanë dhe diqanë. Soi, si top fest janë elemente të të cilë sa janë شاي ستار، ابو تشبرا جونسكا، ديتا، ني، و نماش كاشي، ديتا، شاي ستار شاشي، ديتا، ديتار شاشي، ديتا، اتوي زار باز دزا امبرا، تو <تصفيق> ازن باز ديتا، الله جل جلاله في القران الكريم، كره كفر فاش تونكت كتاب مت متره با، ما هبل باش تاكثون، تقرا بسم ربك، لغا ما الى الله جل جلاله، تقرا لو قران، لو حديث، لو جبيرجي، لو فيزيك، لو كيمي، لو ماتماتيك، كيف شاز باز؟ باش كا امين؟ Këjtë kjozbashtë e tajnë i dituri. Këjtë njërë duçka një e mërë të gjona kushënë, e të jetëa. E dhe u këri. Kur këllim paradoxë? Atëherë e kur shkenka, njërë njërë njërë që që gjona shkencore, e shkenka fëtë sashë, qëtë njërë që gjona kur ha në ore, e kur ha në kurori këllimi fëtë sashë, që atëherë dhe që ka mësë mërveshe. Dhe të më atëratë, e të e kam një gj Mesazë shkencet, të qartë, ka të njëjta gabime. Thoni që të tarrë ban embrion i jos senzarishta këta të tjetë ata. Për shembull, çfarë dini forse jeni mbyllur? Skëndza ka pas? Skëndza ka pas? Jeni sa të mbyllur? A mos ka ndarje të darmine sot ajeri i mbyllur? Ni jeri te njerëzve të botës. Çelimi skaka pas? Çelimi nuk ka pas në atë trigon skenc për fat, jeni të thonë që an të informohen çfarë darmine në luftë, që ne dëshirojmë të informojmë data listë sipas, nën siguri na haqë me lëzu për fat. Edhe rrafa ti çfarë më tash njëri shkën stavni më nuk ia mohojmë se lu kan shkën stav. Po ka qen institutet i si marr. Ka vone ma më është vërtet që ka buvolintime, është vërtet që ka bui ipotet gastronore shum. Mir po për ka qen plana të pojarra i sanit aliër i përpara, ashteti përpara, e la raye te raye me libri i ti, jo se si ngjarrë. Ka si boga pina traas gastronore. Jo që ons jam brol, po shtensa si jam brol. Shkenca a ti më që ambron, ma shumë se minje shkenstar më të lajë se a i maske e, e, e kanë sonë të kondër tërë. Ka po në përshemë njëri apër e majmullit? Allah, Allah. Shken, a mbron shkenca këtë, nasë një më njërë. Nasë një më njërë. Me embron dë arminin në gjaminishti, të rëmetit. Me tonë, unë nuk e pranejë si mësrimanë që është njëri më apër e majmullit. Tu po. A po pranejë më në në Ka orë një ku qi në bila pirore në katon, edhe mu e kishë me më mëzijë të masë, se tash, edhe darminin që ashto. Unë jam i filonit, në uboj përbajem, përbajem, përbajem, përbajra, e përna sa ishin të masë, përë të imërami, ku dhe alinu? Unë e dalë darte... të ademi të asë. Ku dhe e nështi? Të shku të masë, të që të masë, ku dhe? Dhe të me mënë, a këtë qëtë? A e pra në që këtë me që që të ndonë q Ti ka rofte Marko, stan per ne mino. Kur dalune abe. Ti kur dilosh najgra mishka te? Po, afananci ke ta. Jo, po te perfundin jer lashka te do prometi pro. Se do te perfundin jer lashka te do prometi. Se jer jo, shtu nuk studoj keta te hodhja se peshëgon. Oja ku ban farze pas, oja ku ban farze posa me kor. Jo, jam te von me kor, çe stuash me na. A to çka kan nom per me dije nje te ka fa gafle vaje, shtanta ruste kan simlo. Çes ka voj da te mbeshni. Emorë lënat geografike ose djebutin për shemb, kanë jashtë një cifë të yarë. E shoqëruajë, sot shtawa këto të përshënin në jeli asuj, ama në mësh amar ka të seriozuar edhe këto të përshënin asuj brena. Kush i ka 25 kg? Ti thua. Ti butesë, ti të fikesh në 25 kg, shtau 8 kg në mëna tiki uj. Qëra dia meskocës, janë vjor këtyre, ashta 8 kg uhiqje. Domethënë ti tri tratat. Mëngë. Ti çafasë parave, bro. Elementet e romantza tani janë rrova diantë të gjitha. Elementet e majmurit nuk janë vetëm janë to. Klas katastrof. Mir po kur folim, kjo veri gjendjes u gab, për shkak se folim para një tokë, çimënt menjëherë. Na duhet të nijima me çish çash të la kursa dalë çash. A u la ata në mëkrenari? Çun apo kurrs ka mbysur për Garminin fatalisht, kanë qenë vetëm skencarist. Kur mësoi sprdikan 20000 alamason. Hipoteza ska të qe ka PIB në lidhje. Po duhet me di ta shfarfajë këtë. Ço ka çelë me këtë tarif, pa ta tarif dermi me kacion jehudë. Dallka çelë muslimi trashë paguar për me për me ofruar Zot yerdhë yeriu këtaka para yardhë, po me, me, me yerdhë në dal fat e fat e sinë merrit në besimin e kot. Ço ka çelë punë aty? Ço ka çelë punë aty? Me than yerdhë me jun yerdhë mësë besu drejt që ka pasë vërsë. Allahu qala liqin qala la ashtu بلت خلق خلق السماوات ورا خلق الفسطر كوري كم فيلته للمكانت وني يلعاب من بارتشبري اوكي صار سمات اوكي برائك انا كان جاون هسه يا دوستو كوراندرو اسكانساريش كانفا فتبرسان لو الى موث طرقات فتبرسان فتركه شو كونفليكت فتبركوسم دريشين فاش ليندين بلوتشا وپولاريزيمه ساشاكون تنو قول كومونيزم تنو كاتش كار هوجا Në rregull. Kushavra na thon matronaje. Un sos ta leo me para par vaj por do. I çubrati la, sa nuk turqë ton zila. Hajn leheti. Kushavra ma kaon hoza. U bëti se smarva sha sekretari zo hajn leheti. Polarizime. Na kan bëu deputet i të një popullit, na kan bëu djebësi në për djebësi. Na kan bëu djebësi në për djebësi, tani nuk ka një njëri, nai një ka një fa, nai një ka një din. Në Kur'an e Kërim në amsalta ajo shka shkën çorë shkën çorat aya sta vorte tu a skentele nuk e mund të tokëmo kanso toka arë milat kuran e thënë si më thotë u kayru l-laj ala n-nahar zmat edhas prini edhas to be dan zanca u kayru l-laj ala n-nahar apo olen stelo toka me djona per dhurat kto ka kuran e thënë toka tash stelo me djona per dhurat me nikon me fot me natë edhe me ditën Ajo s'ka qenë stëllon, s'ka as kusht me çel. Ajo s'na qenë stëllon, as kusht me çel rrmullakat. Ajo s'na qenë, çdo gjë në stëllon, as kusht me çel rrmullakat. A po s'ka ti rrmullaka s'ka ndro, apo jo? Të jeta rrmullakat livër. Kërë se të rëmullat për mështelën Allahumë gjëllë në zonë dhe thonë in token E ka e kene mështelën me dhijana për në njëherë Me dhjitën dhe minatën Dhe me thonë Në të njëjtën kohë Ka është njata edhe dhita prezent në to Njënë anë flenë Njënë anë atërë Gjithë mërë në qështu Pra shka është rëmullat A ka të rëmi kërimi me shkërën Dhe në të diska e lëbet طالينيه كاتر شوليت وتحتب وترى الجبال تحتبها جامده وهي تمر مره صحاب ايصلون درسان جبهه فوقي ميرون دون او شوبار شكاتي ده شق اي كورين كودرا كورين فوشا كورين سكاك كورو كانا شكون يدور لي تالجوه فيني هازا اي في مجيك كود ري يوح مجيك ننتيو اللي تو هذا افسيره جبال اليوم دول توك qap për në bëki për zotë që e më të shku të hotë që e më të shku që pëshku që e më të shku që e më të shku në halët aqe që bëh e jamen paq e lemmi qëtumë së në madhreke ya man qët hai hai që fara budal të shku këllu mu shumë paq man qët që më shku yore shku lëbna budal të që e më të shku lëbna budal të që e më të shku këtë këha e të ne sot njohën i bregjëmoti që shekana dhe vjërë dhët o së të po nëpër, se së mërën i dhe i më nërikë pra? A i që e të rëqënë e të sot, të mirë me vëllavien, të falë e që është ti, shtaut e të të jësë për që më asë ujë e po po selka, se së për dhe pra lui? Dikur mu tërplazë, dikur mu dhe rë, mu bo ha të ratë mu bo, se së për dhe ta sëto? Lejë, i që me hëgjës pë Sa të konkurron? Pas të errme. Nuk është interesante. Ti më ha të zgjimi leza që toje lëmz aty. Allahu Zanza Jalalul Kurani Karim ka thonë. Skënder ta sot thoka se e, pas dëpa më usme, pas dëpa e ta nuk disë do të thonë. Allahu Kurani Karim ka thonë. Lëtarëllë gjithanë të ahtëbërha janidëten Wahia të murru, nërërës sahabë A thëmë të o njeri, për ishe këmërë, për mëndonë të përritë me në venë A thëmë wahia të murru, ato janë për është me dhjë sotënë si qëtë njëgëllë dhëtë Për të njëgëllë dhëtë këtë njëgëllë dhëtë këtë njëgëllë dhëtë Se i kështë njëgëllë dhëtë shumë Ashtë nj Së kërë kojsh për shemblë. O në kam një me një lift, me një lift shumë modern, të nga s'ka si punë kushka hindë një spital modern e Europë dhe një ndërthef moderne, janë lift qatë e mbyllën, lift qatë e mbyllën, nuk ka dritarë, nuk ka kur zohin mrena, ashtë me ventilator i bon bukur, me përpërime s'ke gaj leqë, ëma ashtë e mbyllën. Edhe ki me 24 për për për për për për për për për për për për për për për Për nërën e këtën kapë, a është e vërtojë se s'je më e postë që jesë? A është e vërtojë të vërtojtave? Po, ku të dhërën dritare a duenë këtë a shëftë o të këtë dë njësë? Shumë mirë. Se s'për të që jeturën që atë listin se jetë u jesë pra? Nuk e kë jeturën i luftë se jetë u jesë? Se nuk këtë alë dritare me i parë gjona që porrinë me një dhenë, që kamë ndërën rast edhe në në kodrën që jemi, edhe në në hapësinë që jemi, pëse gjithë që ka që arpëlon me ne, ne nuk e shofit se në në të hasë, vashë për atër. Gjithë që ka që arpëlon me ne. Si kur të hitë është në të renti, edhe të renti do e më njështë, të renti jështë, në në të renti njështë në shinët me hëtë, a që shëmë e mërë lasënë atër e të renti? Në asë në më një. La t تلا نتوق للكل يا اخو جونا الله جل جلاله لا يكفرني شيء من شمر تلا من منصوب فكانوا عتر الجبال تحسبها جامده تفايش قولا فدوك سوري وليتمر فابا ينتهاه من طوق البرابار مر السهاب في هات المي دولت في شات المي دولت شيء من كاركترستيك شيء من قرانيو شيء من ركوني تطا كنتوا منيا فلقنا لون دله ماض موضع فقر من ماض كفرنا نريد Se s'ka fanë të heqën kodra si frima për si njëbila? Për dhe me pasonë për shemë për kodra për jëmë të heqë si së frima. A sënë jo, nuk sënë kërani kërin i kështu. A janë shumë kërësitë kërë folën. A sënë e ka morë për shemë për në atë që e bëjmë që dërkush. Njëbila për jëtën për e vetë, nësë me pasë frima, të si bëjmë për më katon që ati më bujnë. Pë Imam Merat, do sakt, nevoj lati ban çetrekos, ka des mena treguë të rëtolini tokos në banda për televizion, po ka mbath dëfshira si banaku. E bati ai çka krijuai, ai çka vut disiplin. E Kurani Karim, Allahu Jellaluhu, ya ayyuhan nas, duriba lakum tastemi'u la, fukasbara. Duriba lakum tastemi'u, fuksar. Kusfara kaltein me midan madalata, ai Qasim çartematlu. Kërën i Kerim, kërën i Kerim, unë qëtë thamë se këtë punë të së në banë, mësë u lëhë kokenë, shko përme qëra punë. Qatë që të të të të e kaj së në banë, hekë dorë mëniha, se morë që së në banë kërë, përshka të ka e të lëponë, nga anë amrekudisë, nga anë amezidësë, qëtë dhe në nësë, o jënësë, dhërë dhe mëtëllëm qëtë stëmi ule, të dhimë në shë që gjëmë dhe gjëmi njërë që për jë thërëm, që farë me do një për jë thërëm, që shkanë stara, që që më përqëllën njërëm e rëndëmë të fëmë, që që më përqëllën më atë është ka më njërëm e shkanë që s'i përëm. Lën një këllukur dhubadën vëllë ujtë të ma'u lëhë, së mundin të krioj një mizë, atë krajë në asaj të dhe më qëllën se të d Do ta shpjegoj më, do ta shprix, veti shpjegoj fuqinë mendorë. Do të shpjegoj fuqinë aktive mendorë gative maksimum, do të vërëm zona shumë çuditshme këtu. E kanë këta ikram ndar prej Allahu subhanahu wa taala. Ndaj. Mirë, po, çka do, do, do të ndodhë edhe atë natë që ta di. Çfarë është ajo që do? Do sugjojim djegana, do të kontribuojë në gota të parkuar shumë të mira, do të thotë faleminderë në rrugë aso. Se so can per sabato, io tre anni rima. Asta ta falemendero, per ta falemendero sca desco te. Da falemendero un dia. The bond zona to this matter, do 20 per sabato vigetrone, ti di stighfar. Me ho chi di vigetrone s'ha per leha. 70 aska famje, per lear me usduq. Me mor prima, che di vigetrone per lear me prima la night. E guram da se me di sfarhalu me ha tabjid dini. Një shumë morë donane, para të donane, para të drejvecë. Sa kangë, sa kangë puna e stafit kish, nuk nekon çfarë alë vendi. Ja më të ka di diku me dalë nga trup, një staf të avojmë. Një shkile donan parë 200 ditë të decentralizata në aktivitete. A më shalë votë. Më ka, pas sekonda, stafi haq, çmë bëhati. Pra, kush e ka bërtë ta? Te ka ka bëu shumë me injerio. Këta e ka bë mundi i shkenztarëve. Këta janë krijimet bukur atë të të të të të duhet blersuar njërë. Duhet blersuar njërë. Hajë. Zë që ka të bojë gjëlesatë? Ka të bojë kompjuterit. Bojë kompjuterit që i botës, ja ka lecu, ja ka pezullu të gjitha punët e rona. Kompjuter. Njëtë bashkohorë i të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Kër përtoj i dhe fat njeri ju me ditë e ala. Sëta është të një kriën tëjme, për është të një kriën tëjme. Qërë, të arrujaj, të urëtë lënë, kur të mishë me vëllati, të rështë i duke butë, apra, apra, që e një surja jote. Ta më alë, më në në doktar, se është farin të tijet ka mëllë ti, e shfarin jashtë ka mëllë ati, është farin të shiraj, kallon njeze të ulën në natën e metodas operacion ndërmjet një ndërmjet pa operacion inshallah me të vërtetë do të shkojnë i, i larg kanterit inshallah ti i kanterit do të shkojnë i, i larg se kjo shumë mirë me i jetë i larg kanterit as shumë i mirë në gjarpitë ai çetrit ai çetri inshallah i shkojnë i larg çisaj qi sikur kam qef më shumë jet i jetë i larg ata se to me nervë për opcio ka ia atë der lut teha der lut teha der lut teha këto skuajë në fakt nuk a qërë in shallah më spoktaja njerë dhe dhënënë a kanë sërë asë muje pa faqme asë muje pa faqme Allah i ahët tëjme shka e kalli a rabbi e kanë të janë se mjetët në bërënë, se së nëti ka kriju njeri Allah i zhëllë me zhërë a ruhe ka fanë këtoj tërë qërë burë hedhije prej i mejërë si shë hedhije prej i mejërë He dhije prejim, për mundësi që ti kamëdhme, dhe se të më këndoj një gjoj. Kërë tësa mund e se një mundësi, nuk ta kamëdhme për një gjoj një qëtër musullon, më e dhëmë, ti s'ke mundësi me kriju një miskur. Anë, dhëmëdhë, s'ka problemë, tëshën e të zëtë kërika, s'ka problemë. Ana, dhe dhëmë, lanë një jahlukër, dhe dhe dha, s'ka mundësi me bo një miskur. Në atë në më nirë, pash halama kritike. E dhe mi kam dhe asker, ka thëllë Allah, u zile, zile, u zile, zile. i kam dhe asker, i kam dhe asker, unë ngafsi më përdojnë, edhe me mindë si dush s'kejë mundësi. Dë bandë të da, dë bandë të mëma, orvatës që të ambitë, që të lipidësht, e pa mundëna. Për tash, pash, pashemel, për tash. tash, tash, tash? Virusi i sidës. Që ka dhe virusi i sidës? Virusi i sidës që ma për jemi i dalë, dhe ka për një botë që a për njërë, ka? Ka? E dhe ato shka se kanë, ty të se kanë, së të të na jo, së të na s'ka problem, në një mi rahat, me shku në vrë, e fash, gip e, e s'ka një shansë, s'ka, s'ka, për në natë t'aqetë, këtë një zë dhe një akshëm, e një televizor, ka tërë dhe shak, i shpani, s'ka një shonsë, dhe të tëtë, dhe pritët, vitët e ashme, të rinjë vitin dini, miliona, Nëna, jashtë milionë, ja, fruta më e vjet në Amerikë deri në dimër. Ke rini, tria vetra, në sa ka mbonë elbë. Jo, nuk kanë mbova pra? zakat. S'ka kanë mbova, s'ka kanë mbova. Ku gjapura? E kanë rënë orarin e Allahu Zellajelaluhu me të cilin do të vëndërtohet çfarë s'ka mbonë. E kanë rënë orarin e Allahu me të cilin do të vëndërtohet. Nëse me peshken, me peshkën, nëse me me kaisien tok, e kanë me lëmu. Wallahi bo. Bo. Log baad ite puja lete. Arab de bhi usme un. Payma doob mein hai Allah gran ko kafa Allah jalla jalao bolte. Ye mein khus mein hai. Seedha dharmat. Allah jalla jalao jalla jalao kafa ko ghasib baiti soha takayen se diya kafa ghasib. Log kafa mein ghasib ka hero hai. Do ka dallu ti vdogaf në kokain. A e smeshi guri se të bënom diçka? Mirë, çish po më ndon ti? Unë të pesh këto pra. Njëri prej nene, a shati ho, çasti lenta, çati mensur, natën kur thahte, ka shumë kujdes ku delën këmbët. Ajoni ka dalë fitë spia drejt, edhe ka ardhur se kraht te lagūra në natë. Dy natë. Ka dalë kraht te lagūra në natë. Kur dhënë se te lagūra sti çardhë e ve insul di a i ka dikush faj shka i ka ndonë zëtëla se qëto? kur dhua bura? uden e ka na e ka na në uden kështë ka i ka ndonë problemi si dhe se i ka ndonë problemi sajtë shka ta boqë? fse i ka ndonë? ka ndonë a përdo në udenë Allah vëjan e pa që ta shë të më falli po do me rinë në rinë patë mardës në i ka sërërëve kërëkoj falli e për jume skandinavi gjyëgje e ka legalizu gjyëgje skandinavian gruja mu Lëka, pruja ka vërë në këllë. Të më falëni. Kultura, nësë a dhejemi të shku, nësë a në nëjemi një, dhe prapë, shkëmë në vërë. Kër shkuem, agje që të punë i djojnë një. Gjizi ka në dhe se ka lejru vërë. Të më falëni. Pa që për e kam në këllë. Së me natër e këllë ishë, vërë, në më mërë të më vërë. Një një, e ka në rejtë këllë, Po rrall, më koha dhe banamë arti ka partizjan. Si ka part si një mekanizëm ka partizjana. Kur njerëzit gjyqan për bazë rregullore të Allahu Teala, u kanë dhënë procesue. Ne kanë kaq shumë votë. I cili kanë dhënë të rëndë paft të Islamit. Se çmëza Arabë ka një sistem i demokratisë, ka një mall ku të Allahu, malli i Hasan malli i sin. Haj. Çmëza Arabi kanë një sistem i demokratisë. Ne kanë kaq shumë gjë për të dalur me 30% të Amerikave për infantet. Për shembull, çka. Ne kanë kaq small but apa n oldu naziyariz nahmi kayman la nakul hatta nazua wa idha kallana nasba tamanili pou yu kham powntu ku thom luk ngini pan provoye tagadwe tagwe dime provoye chere sendentan sparni velieke mukham powntu ku thom luk ngini poupou 6 mul kaleg nieko tezi te medinge 6 mul asuni ne ni ska ku control pas ka kananke pou pouksto kur kushtam kur unë të rigjistroj ditën në ambulancën time, spovojm kontrol kurkosh. Tak hare ikan sana ti shoqit. Se çeshtim një prej gjitarëve, thonë. Ka faulallahu ta'ala t'selamiu. Edhe janë velet me nei te ka kot. Nahnu qan lam na'kul hatta najua wa idha akalna la nishba. Na imulku fulukha am pa pa pa pa kunsi kurtham lugnimi. Elandjin çumi haram. Unë dhe të në e botat, në ka dhe e neve se shfar më rekulli e ka, shfar më rekulli e ka të gjemationë kër dhe në iftarit. Qka i bëjnë ato vetë-vetën sopër në sopërën e iftarit? Gjdo, zdo i një qini lip në dhirën ma zarte. Zdo i një qini lip në dhirën ma zarte. Masë pasi, janë lipë i sartë, me bërë në shka. Dhe më bërë në shishurë sartë, se jam, jam të plasë. Po për i kapre jetu plashe shak i bo, fediva la, të unë unë gjë asot, dishtë nga muqiu. E normal, që shë, mo, pa që për me lipë ndihem? Pa që për me lipë ndihem? A me një kata, a me një fat, a me një hapa, a me një aspirin, a me një diska, më shafribe, të në një një një për neve, lejë bërë apo, shë qërë zote që i ka bërë që ato taravija, e të i falmi bashkë për këthemi, të i falmi bashkë për këthemi دي دير رو. رو بلور رو بلور. ده ليه بدي اشطب عليك دبابا كذا كترو او لا نيام كذا كترو رجلوره رجلوره عفانكس نو ادمي يخلي سندوس ادمي عنده طبع problemy و بحسب لادم لقيمات يقن بها صلبه دولك خالص في ميموار كوريز دريت على شن ده لو ان كان لا محاله تسيتكيس مده موت هوب انت بتكذب ان مده موتك كاينه كلمه موتك Këndërbëjësa pura dhe yernë bimë apo letë zogëra. Çatojë ka punën kundërna, harvoj energjisë. Çatojë ka rë harvoj energjisë, harma shok, që anormal. Oprat, s'tatekshë më duhet më, 1/3 e luksit për ushqim, 1/3 e luksit për ujë, uj, 1/3 e luksit për frymëror. Dhe pra, si çjo. Çka më i vënë njëri pejëre. Pranë jetë natën të lë fabaja qallë diçka. Dërgje fja qadiçka për truvin. O professor Dilca ficou acordado. Ora, que está a ter alguma mochilinha? Que está a dizer, nós não, diz tá comigo e tu, tem a água de que não há. Menina, eu cantei dilita água, 3 litros de água. Já normal é o Rabiã. Quando há duas energias, aí a água limpa, branca, tá qual paralético, ela mais braba, mais forte do que mais braba. Mais braba resultados tërinë sa bable frimin kam pas, problem. okay, pas probleme. Po këpër as probleme primës i gilarëve në e nëshë frimos. Si gilarë në e në e këpër kejt me qëtërë sen, ja këzor rime. Ja, lindin probleme. Kua? Kërë lëmë rrime. Qërë lëmë rrime. Kërë lëmë rrime. A i qëtëri, thëtë ule me gjumin, dishka si përbi, më asë në poqona. Pëse së poqona? Të së bide shka kam dishka si përbi së në poqona. Skapo ban, skapo ha, skapo. Kur do buk laksham çu farmacësh bëjit, më vë kur 2 litra gjinç të tomull. Data, po, tamam. Më vë. Di e kapo trenin, ti kapozera Berloni, ti kapozaj taksia, ti kërka për tajnë, të kapetar djunë ja këto vagonë. Kur kemi të ndam, ti të shërçim këshkumësusi në rratë shkolla, ja doktorë në rratë atë dimë mëse unë skadomë koni 2 litra gjinç të tomull për bishme fle. Për çfarë kanë thonë? Skam e o lani cume be bon tume i sabole, së se ka o lani? Skam e o lani cume be bon tume i sabole, se kërskonri të më cuisine tle në boje. A shë in'tara sant si ta përs në shi që iroje ka pëti sabole, tume, kërskonri dhu zре-sa sabale, të menim, kërskonri të më tonë të me førse i adje, sa në stë uratë e përra taj dhe tëm duje, qëre se dhe të dhe radi why refer, se, make fërdo Yahar se dhe nëzumë kërsta ëghtë bakët gjo me të boj? Kër الله جل جلاله في القرآن الكريم قال قوم فقساء ايتم الماء الذي تشربون انتم انزلتموه ولا نحن المنزلون كفايت كما فوجد ايت القارف قوم يستف اذا نزلت فاشته الله جل جلاله قال مرسيل كريم اذا يقول نمشي كماد جسمه يمرانش كموت اما مين سنرى فلو كان الفانتن ذكر să vă numesc chestiile în afară de votul telefonic să le mândătoi po că vor niuzul Allahu jalla jalaluhu al-istiqabla și te adih stiți mi scoare să ne mărăm pentru bunire pentru că avem să folim mai acum a apun ca moarfot Apa ra'aytum al-ma'a allazi tashrabun Olien apoisitni ulien ta cuilele pile Antum anzaltumuhu min al-muzri an nahmil muzlu Safa kana dia sa A ju për e së dritë një prej nani që ato i në freske që i për pini? A për e së drasë i nani? Kër rrë, shka përndojnë, shka përndojnë, shka për ndojnë një fashin gjitharë, shka për ndojnë, shka për bani? Për atë fashë, shkenftarë, kanë kërinë shumë gjana, po kanë një harë e krenohen për rëndetëa, për shemër, e ndërtojnë një anije, se si allë anije që si abatisë, lujë atë janë lisë, e ndërtojnë një anije të mirë, si flota, Këjtë harë, nëtë ku ju e kanë leonatërë? U e kam adre kam dërtu alinë, nëtë ku ju e kam dërtu a jënë, ku e ke mara ta stadhjumë që i punë tonë ajo? Fazër apo, s'ka problemë. Njërë pregjane, s'kon ke no, loë, në ndërë në lafë, në ektare gjitë, e kam një ardë, 4 hektarë, këjtë grunë e kam mehë. Në regu, fërëzakë zotit, fërë atë ku i këjtë qitë? Ka prëmë zikë i grunë? Aje te doje far, tkun jan far. Pse po krenoj? Skopu njaj me modesti, skom mer me modesti, studjoj me modesti. Daroj entari mal, kontriboj populi, kontriboj kombitan, kontriboj patroni, ta kontriboj kapunitan, ama me modesti kontriboj. Se tra eh, eh, eh, me malsia, me diteli chic ke zjer prezir, zjer zjer prevertetas. Te me maro ka ukor, flutora na, na reku. والله جل جلاله مثكى قول لذي نافسين اما لو مالي جهкуي براف لوتور مالي جه ستاديو متفراغيطه بر ملوتور الله جل جلاله و جل شانه براي ري ري بادست پونا و پره كونتريبيو شكانتاري دو ا تشپيك نو نو باد تشپيك بادا براي الله جل جلاله و كلام الله قفر ايتم الماء الذي تشربون ابو شبني وين سيطلي ايوه في گروپ فينال تاو من هاجر a ke pa bur i dëndëruar sa je i dobet kër shkon të dhja ujt a e dhja ujt të ben i dhja ujt e, thih, e përkja, të kërë qështë nështi nga gjithë nga të në prit kështë a përfara ato dhe me një po po qa afru edhe di metre nga të ratone që së përri së përri tak tak e, edhe ty me qështë me qështë e prit kër tja shlojsh vijet të ja në eva ditin një pregojnë gjithë ditin e lume Shumët kërështërën nërës që ajo Shumët, edhe s'kallonë me shku me tunur qëra pun Edhe s'ke bojohë Po që ajo në ka qërërujt të bërë Tibistik farë, me arë me talipa i qetri A tjipët? Me thonë e qetri a dhe shka të i prasën unë A tjipët, jo A tjipët, as nuk tjipët, as që ke bojohë Kërër të shpija i demoralizuar Dhe rëndrër rëndrës Ska, nëhetër atas ka Kërër ka? e ka ka për Allahu Gjelleluhu me përshirë e ladh me vadit trej i saboni kër me Portugalë, Estania, France, Gjermania, Austri, Zvi, të Itali, Balkan edhe dherin i njënë në rësie se ka vadit kejë për në mërë dhake ur nërë atan zhvaqë të me utërpënu para madhën i etë Allahu Gjelleluhua atan zhvaqë të këtësorës, abole, a vadit fusha, a vadit mole, a vadit brego, a vadit guri, a vadit qermidja janë vadit gjona shka tis dihë së ki a berbëna pë edhe që është ka fale para bërëve tua shtrijesh pak nika qore, shtonë me thonën dhe me. Shtrijesh me thonët i liru rat, doni, dhe, po të thësë edhe, kështë ka liru, t'i liru e rrët, anë? Ska dhërë fjo, t'jo dhërë pale më ndërëim, t'jo dhërë e alhamdullila, t'jo dhërështë dhe t'u shukur, me i ra Allahut me barën tërë, nuk ka e voprët, nuk ka në që e voprët, nuk ka në që e voprët, nuk ka në që e vop اه انت الانزلت نور من المزنئ المحل المنزلون اهو بورا اخوان اهو برو تفعوني بورا ايش بورا تفعوني بورا قال الله جل جلال هنا فرقفنه تريد فرزيك اللي اضمون بني رب سميزمان شو ساعة جدوت يا لشي بني رب سميكور ساعة جدوت يا لشي حقيقة ايه برتيت ايه برتيت على دمسان القرآن الكلمة اقول ايه انت نفرني ما تفعوني عشاطي لن تلي ايه برتيت شية القرآن لون وقال كل ان الموت الذي تفرعون منه زينهم لاقيكم ان اي وجهه اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بلاد مسيده الله جل زل جلاله قران كريم كفاو توديك يا بريتيشي لتويكني قبل قف الاقيته عليه اقاميك ما اكايديكش طا يوتني ديثيلس من دوني مشتي ليل ليل بارناس كا بروبلم kei më smrad dhe terapi selam ndëruan gjanëzia, s'ka problem. Për çet kish çpo ton keni me i kësar, më se mërë një ksa, si nuk e lëni kokën. Si tani s'ka anjajt. Jo më ndër kokë. Me pasmarr në njëri e me ushtrime të vogël, kuska me rroba, kuska viruse, kuaj i patër, kuaj aj i patër e balla fizike. Et çeks 2 milionë. Dhe si që s'ka qever kolonë duke i dhënë fasilat më afro? S'ka çeks Po çetër 8 ditë pa u. Pa çetër 8 ditë pa merusë dritë, pa ndihmë, pa presë ndihmë, pa ndihmën e, pa ndihmën po so, e drejtë, pa ndihmën e treta, as e katra siç e shatishte. O bjora, po çiberakë 8 ditë çajm të ofohet për të bójë shtëpën për disa javë. Çajshka dimi kubik go. Çajshka 200 faç çimento i kashtrof për disa javë, gjalëri 28 vet. Po kë kurishtë të pap, mashinë ka të dëgësoj, bashkëtorë çelë vendit e fuji. So ama shub shabe do beson. Tak shamta fort intar. Assalamu alaikum. Dilaz, kisha parti. To sayi shi dashka kalves me privata dibna na rat. Telekanchuto pur sardar makmul edid maklum dur. Kabay kaart usko aaj peskal go. Paaya khte bis. Dafar, par ket pur o yardi, mosamawni. Wa qul innal mauta alladhi tafurrun minhu, deki apri tasilu suikni, kam yulqa nuk no, e nuk e këtëpun. U alëra kontën të në fië vëllëgjë, më shëjërë, edhe në piramidë me well, er ushti mërëna, me ndërëtu përramidë, edhe në mesën e piramidës, prapë ka mërë ka. Pra qëka, se la u në kërëndërëtër kërëpëse, e la në rëmërë mërëna. Ure, kam hëja gjëku me ditë, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Sa fati kyste kamaruk, çafë do të shtot. Apo nuk do të thiftë, para të kabo. Unë do të shto. Çini bora ta i thos dragon. Ka të qenë dia nkam ka thonë jam Zot, më sbramu domethë i të gjithë zotë të muzë. Ah. Apo ku tani? Pemir, Allahu qafil bej bojseze, a banajepon? Ai do të dijë. Te hië zënia jam Zot. وامارزتكم الى الله جيد شفتوا غنكم بس كل شيء هذا ورشه بركان بس مو انا ربكم الاعلى الذات الميما غير موزه ها شفتوا غن اه ما زال يتنزل من مسجد احمدو احمدو لا شيء خارق يا لا شيء خارق يا مسجد برقيويتي سيال لا شيء اصير لا خارق يا ربك لقدو سر nuk janë fërës i menëndëntis, si nuk janë dhësësë, Allah i janë, këtër spërë të në më në të më të më të më. Thërë njerë dhe pas të këtë quenë dhëndërë, këtë këtë që këtë dhëndërë, këtë xëstë au bon përamitë, për nuk jemi të fërënë për njerëi, tredhë dhe katër dynastijë, katër dhe të shëqë, njonë në të rëmi, njonë në të një të një të të nj imamja me musë që ka pasë të dinizit, me cindra që asë i balangoze ka pasë, 3 për 3 e 4 të dinartit atime, ka sa unë kuj innel mautën lëgji të të të rrune minhu, të i nëhu mële a të i kërë, të i kërë, të i kërë ditën, në le që në kërë masë. Ditën e të aktumë, banu gërë, e për këta pra e ka që nimi, për këta musulloni, mënë kujtu, për këta musulloni, që kja është e këtë, si të të Çufr ska u targo, më thonë ju se mi selmarani mos doja se po mos selmarani kur. Allahu lillahi lel muslimin cë juve sabrin cë apo do neve e Ramazan ka mund inshallah te dit ditat tjera shtavin let edhe ka mund inshallah lillahi fatha